الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم <تصفيق> سورة اعلی امران سورة البقر پسیده پده ترتیب مصحفی کی او په نزول کې په سوره ال عمران نه دی چیرې کا او دا نو دی سوره ال عمران او سوره البقره سره ډېر يو هو مناسب او مربوط دي ا ولوا جذاذ سورہ بقرہ کې توحید ثابت شو په دلیلونو سره اول کې 15 دلیلونه او بیا اور پسې و د دلیلونو ذکر شو بیا دریم ځل لس دلیل ستل کرسی کې او بیا اخر کې او دې صورت کې اسبات توحید کوي په دفی د شوبهات سره ولي خلقو شکونه او شوبهات اوکل په دې مسله باندې صورت ایله عمران کې وداغي جوابونه صفائی وئی کدا قیصر چې کله مسله وشي شی. مشيطان خلکو زړونو کې شکونه پیدا کوي خمو خداري جواب وکاري بیا د مدا او چيکي مقاصد ثابت شو سلور ونه مقصد توحيد مقصد رسالت او جهاد او انفاق في سبيل الله دي صورت کې هم د سلور مقصدونه بياني او بل طريقي سره او بل تر سره <تصفح> یغه به مباحثه ای ول مخالفین پیدا شو اورالو اته رازونه شو روکلو دغه صورت کې دغې سره مباحثه مناظره ده په دې طریقه باندې اثبات کیږي د مقاصد و ارباون او دریم دا چل تکین نه شو بحات په مسل در سالت کې او دې کې داغې نه زیات تھی سپورې اگر شو بحات صورت ته سلوورم داو چریک د دا جهاد درې منزل بیان شو تزيب الاخلاق سیاست مدنیہ تدبیر المنزل او دی صورت کے با اغا امور ذکر کی چیغی سر جماعت جوڑی گی پنزا اصول چیغی کے بج... ایسر جماعت جوڑی گی. بنیادی اصول اغا بیانی او پنزا مدعا چیغی کې زیاد قباحتون دی یهودو او صورت ال عمران کې زیات قواحتونه د نسواراودي عیسیان وباسته شپږم دا چې کوي کې خلق ذکر کړو خلقاکم الزی خللقکم والذین من قبلکم ذمخلق پیدائش ا دې سورۃ کې بداري تصویر بیانې ته صرف پیدائش نکوي بلکې الله تاسو جدا جدا صورتو نو تصویرو نه درکې اوم داو چغې کې صرف د ادم اسلام د پیدایښ بیان کړو انی جایلن فل خلیفہ او ذې کې بداغزه پیدایښ نوعیت او کیفیت خوې چې خلقہو من ترابن او تم داو حالتک دعاو دے ابراہیم علیہ السلام چی ربنا و بعصفیہم رسولا منہم اے ربا مرکز تیار شو طبقی و عظیم الشان ہستی رہو لے گی حالتک دعاوی چی لقد من اللہ و للمومنین اللہ پا ممنانو ڈیرلوی احسانکو از بعصفیہم رسولا من انفسہم چی بذیکی پیغمبر رہو لے گو د دې جنسنا او نه حمد او چاغي کې جهاد د پخوانو قومونو او د پخوانو حق پرستو د تولوت او دې کې صورت کې به واقعې د بدر او د حد بیانې د دې امت جهادونه لسم دا او چې اخر کې ویلو چه فن سرنا عل القوم الكافرين دعاء چله لمذت را کی نصرت را کی په کافرانو سورته عمران کی په کی د قبل دو سبب خو چ الله لا اله الا هو الحي القيوم دا قيده ساته الله باسلامت کوي تراسی بقرہ کی ذکر دیو قسم مشرکین او چیا اکثر عربو نبی علیہ السلام مقابله کی اوزی صورت کے او پخوانی ذکر کی فرعونیاں تاریخ پر وقت کے مصالح اسلام سن مقابله کڑی وی دعوه ده سورت امدغا صلور مقصدونه دی توحید رسالت او جهاد و انفاق بی سبیل اللہ دی صلور وزاحت بکی تقسیم داده چې اول پا کیسد توحید ده چونسٹھ آیت پورید اول نا پر چون ساٹھ آیات پوری سلور شپیتم پوری مسلے توحید دا پیاد چون ساٹھ آیات نمسلہ رسالت شروع کی گی قلی آل کتاب تعالو الیلی کلمت سوائم بیننا او دا مسلہ رسالت ایک سو پوری پنزلس شبهات او داغی جوابونه ایک سو دو آیت پوری ایک سو دونا ترخیر انفاق جہاد و انفاق دیبیا پا داغی دریم حیسا کی دوال راج مکلی دی خلاسی دادا چی پا دی مسئلہ توحید کی با اقصدری بابو نئی اول بابي اته سمايات پوري دويم بابي آتش تويات پوري او دريم بابي تراخره 64 پوري مسله توحيد د دې درو بابونو نه جوړا ده او په هر باب کې د شوبه دي عيسى عليه السلام جواب دې اول کې پدې طریقه چې نو سواره پدې دوکشیو چې دا غي په انجیل کې عیسی علی السلام ته ابن الله ویل شویو بس دا غي د پار د ګمراي ته پار پورا وي دا د لذیذ او اول جواب بدای چې دا متشابهات دي متشابهات باندې عمل نه دی غریب معنا یو الله پوي متشابهات او نزان ساته په دې خلق گمراه کیږي اته یویم جواب بدای بیات لسم کې چې دا په انجیل کې نو دا به کې خلق او زان نه لیکلیو تحریف یې کړی دی ازه دریم جواب تفسیلی دی چې ګورم انبیاء طول دا اللہ بندیان دي دا دم اسلام السلام نیچرا واخلے ترخیرہ الله اللہ غور اکڑی دا خپل خدمت دا دین دا پارا مرتبیو لورکڑی او اور کې کہ دا او د انسانیت سپتو ندی دا الوحیت پا کنشتا خاص کر دی عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت بڑیلے نکتے بیان کی حضر صلی مذا ذا اول باب ده چې دری حسي دي پکې او 파ري سکه د شبهه جواب په بلې بلې طریقې سره سورته ال عمران ممتاز ده یو په ځفه د شبهه د عيسوي السلام بل صورت کې دومره تفصیل نهدي کړي دویم پاغې عامو خ امور چې جماعت جوړ شي الله بجهات کې او دریم ترک د معات صورت کې وشور کوي چې کاافرو سره تعلق مسا ممس محبت م موالات مکه وي د دې کې زیات راغستینه او سلوورم د فتح او د شکست علتونه او بیان کی چبدر کې فتح او شوان اسباب سو او حد کې شکست راځه ظاهري اسباب یې سو د فتح او هزیمت دواړوس علتونه او بیانای دبلی ځکه زاسو د توحیدی او ذکر کړې ډېر ځای دی دی ولکوم الله لا اله الا هو الحي القيوم سر درو قسم د دلیلونو نا بیات لسمات که مو الله لا اله الا هو دغسی واللسم کی امہ کیویلی دوزل ذکر کردی لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اتشتم کی اموی قل اللہ هم مالک الملک تُعطی الملک من تشاو دغسی درش پیتم کی تریاسرت کی و ما من الہ الا الا اچون سرت کی مور پس تعالی بلا کلمۃن سواین بیننا و بینکم الا نعوذ الا الله پروزا حتکل دے. یہ اصل، یہ وکم درشکえー! Kristin za güven وَلِاللہِ هِمَا اسَمَا وَاتِرَدَ bolted ایک سو نوکی اے صلی زنخم kicked اموی ولِلّہِ مُلْقِ السَّمَا وَاتِرَدَ ایک سو نوکی اموی وَلِاللہِ درځه دې چې په یاد تکې مو ویلی لا اله الا هو العزیز الحکیم زکراسالم موجود قران دنو بیا بیا ذکر کوي او اشاره کوي په دې کې رتپن سوار او چریدي صالح السلام په حق کې اقیده ساتلوه چا ویلو چې الله دې چا, چا ویلو زید دې الله چا ویلو درې په دې صورت کې وضعیت اشارات دغه خلق ته راغلیو نبی له سلام ته د نجران نه فنزو شپته کسان سره د خپل عالمانو نه ډیر په اوسه کې چې ته یساعلی السلام ته الله باندې و د هوت له غبیځه بي کې مسجد نبوي کې دی رو ددې بحث دپار راغلی نغی بهیل کوو او جواب راتو غی به شوبه کولی جوابونه بیاراتلو د سر عمران سی اياتونه د د دغه جرران ولو او په حق کې نازل شوي دي رد د نه او د بې زیاتو دا اول که بداعو ذکر کی سرادری و دلیلون انا عقلی دلیل الحی القیوم او نقلی نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدهی دا وحیی او نقلی د پخوانو کتابونو وانزل التوراة والانجیل چدري والا خبر دي توحيد اثبات کوي بیا ور پسی زجر دی ان الذين كفروا سرہ بیا جواب دی اول تو شبید عیسی علیہ السلام هو الذي انزل عليك الكتاب من وایات محکمات هم مل کتابین چې قران کې دوه قسمه آیاتونه دي صداسی دی چی اغا ایمان دا پار دی ام دا عمل لپاره پار دی محکمات تی واضح دی صداسی دی چی ایمان با پی روڑو لیکن عمل پی نشکولے امانی اللہ تمعلوم دا دی کے با اشاری چی دا الفاظ پا انجیل کی متشابحات او بیا باور پسی دریم ځل مؤمنانو ته دعا وکي چې دا دعا وایې ربانا لا تزيه قلوبنا بعد اذ هدیتنا واهب لنا ملذن کرحمان بیا سلورم تزهید فی دنیا چې مال او دولت چاله سنشي ور کولې دا د انسان عذاب نشیلې د کولې ان الذين كفروا لم تغنياه بیا تخویف الدنياوی به وخی په هلاکت دی بدر والا سرا ستغلبونا وتحشرونا الف لام می م لاو الله پوی پماناده دی الله هغه چې نشته حاجت روا او کارساز ا هو الحي القيوم مگر صرف الله ذن الحي القيوم دا بیا ذکرکل التذ بل مقصد دارو چې صرف د اثبات توحید اوزن تزدف ذ شبهه تنا سارا ودا عقیدا د عیسی السلام په حق کې یوا چغه زمون لپاره ځان پانسي کړل دي هغه زمون کفیل دي وکیل دي مونږ به هغه په اخلاص یو کنا نوې وی چې الحیو نحو بیا الہ نشی کې دي چې ځان یې پانسي کو چموت موت راضی هغه الہ نه دي دیمه عقیزوا چی صلی الله هر کال مری ابیا ولال نه و نو زه تازه جوان ورکي دا الله الحیو اللہ اگا ذات تیچے اغام شجوان دے اگا موت نرازی فنہ پی نرازی نیسا علیہ السلام کو الہ نشکا نا القیوم دام جوابو چوی بے چیسا علیہ السلام با قیامت کی پیسہ لیکی زمونگا پیسہ لبا غسری ہوئی دیتا بڑیر خوشحالی دنیا کیوں اغا نگاہ باندے و متصرد دے و اخرت کی باوم اغی بس بلسو کیاڈو من اللہ ماللہوی القیوم فیصلی کو ان کے خوال لا دے دنیا کې کی انتظام کینو اللہ اے کئی کہ اخرت کے فیصلی نو آغب اے کئی قیوم اللہ دے بلسو دا عالم حفاظتو او د غاسي تربيت نشي کوله بغیر د الله نه په هر جمله کې به ردي ریس ايان په عقيده باندې د داغي عقاید دي تعقلي دللوي چې کوم ذات داسي چې پاغه اس قسم لا زوال ناراضي او د هغه په تدبیر او په انتظام کې پره ناراضي نه بس دغه لایق د بندګۍ کنا عقل د دې خبري تسلیم کړي نزل کل الكتاب بالحق نزل کړي دې توبه نه دا قران د دې د چې حق کار شي تیویان د پاره یا به صدق دې رښتینی کتاب دې قرتبیوی بالحجۃ البالغه قران کې داسې دلیلونه دي دا چې د کمال دي څوک جواب نشي کولای قران په داسې دلیلونو سره ډکلوی مصدق للما بین یدی دا قران تصدیق کوي دا غی کتابونو جمع کړی د نه دي وانزل التوراۃ والانجیل من قبلهم دا څه په یو ځلې نهزل کړي او توراته او انجیل مخکې د دې قران نه ودل للناس اغه کتاب نوم هدایت او راهنمایی و ادهاره خلق او ځاسو خلقو للناس کله فلم عهدی دی محوود پدې بنی اسرائیل دی دا به سورته بنی اسرائیل په لومبو آیاتونو کې راشي دریمیا څلورم آیاتو فاتنا موسل کتابا و جعلناه هدى لبني اسرائیل الناس اطلاق کړې هم راته خاص خلق دي دا رازیده څه خان دي ته جنسوی او جنس کله پخپل یو نوعه کې موجود شي کله په بلنه یو کې موجود شي دا حیوان نه دي نو حیوان کله په زمن د انسان کی کله د جناتو کی کله د فرس او د حمار او د بقر او د دغه هغوی ریډی دی کنه فا کله په یواډه کې کله بل اړډه کې جنس دی توي نو انناس جنس دی دے کله بنی اسرایلو کوي او کله دی اجمو کوي کله د زینو دی کنه فا نار زبا ده نه ټول دنیا نه مراده وانزل الفرقان اونازل کړه او نازل دنیا ته د فرق کتابونه د ټولو صفات شی او معنا کتوراتو او انجیل او کله قران دی د ټولو د ما اشتراکی صفات ده چې فرق له حق او د باطل کئم دا خصوصي صفات څه کناڅه هغه کتاب نه کتابه پته پوهنکي چې حق او باطل کم ده اسی کتاب وای څو دې څنګه یوړ نکړو الله دا صرف الله کتابي اسماني کتابي چا ته حق او باطل جدا کوي کنه حضرت قتاده ومي القران امام رازی ومي القران ابن کثیر ومي القران ټول دا قران واستوي <تصفح> حصرت تفسیر کشاف ولی مرات نه معجزات تھیں پیغمبرانو معجزاتوم دزیده پاره چې حق او باطل جدا کیکنه دعوا ذکر شوان درې قسمه دلیلونه اوس توجو کوي منکرین او تها ان الذين كفروا بآيات الله بیشکره کان چې انکار کی دداسه آیاتو نزله نه دا چی ذکر شو مخ کدایا دی د دے یا تنن انکار کئی لوم آزابن شدید دید پارا دیر سخ آزاب دے واللہ و عزیزن زنتقام الله زور آور بدل بدل بطن د خپل کتاب چی دید اللہ دی کتابنا دے ایا تنن انکار کڑے تکزی بکڑے دے اللہ وی دا دے تا پوس بطن اکومہ ګوره نور ځونو کې دا سدي و عزی حقیم عزی غنی حم دا سر را د دی کې زونې قام وي کو شاره دا نهراته چې ګوره ایال اسلام ځان نه ش خللاولی د نه ب کوته څګهله و اوغ انې قام غست دی شو؟ نو سارا ایسال السلام د يهود ن خپل انتقام غستې شو ناه دغه الاذی عزیزون زنتقام اغه ول بدل واغستوم هغه ته یو خیدو هغه زغ شذلیلې پاتې شو سره قتل دللیل عقلی ذکر کوي په علم د الله او هغه کې بیا راته ان <much> الله لا یخطئ علی شیء فی الارض ولا بالسماء دا غزلیل دی چ نبی اسلام باندې سواراو د نجران توی یو یو دلیل به پیش کا اوږی به وې او ده انکار نشکوړی دیناسو کینکار کولی شي عربی ایسه علیہ السلام تمو الہ وایو نبی اسلام ورتوی چې الله هوغی چې دا غوږ علم نه هیڅ پناه نه یوه زړه نه پاسمان اسمان کې نه پزموکا کې نو هل عیسی کذالیکا عیسی علی السلام دا سده چې یو زړه دا غوږ علم نه پاسمان اسمان او زموکا کې څه بار نشتم نقی بویه نه دا دلیل اصل کې الله هغه ذات ته چې نه پټيږي هغه باندې او شې او زرا په اسمان کې او نه په اسمان کې ابي صالح السلام دا سن زده بل دیم ورتوي جهل تعلمون تاسو خبري اكنه خو پويږي اكنه جن الله قد صور عيسى في بطن مريمہ جلال ایصال علیہ السلام کمزه پیدا کړو مریم په کې ډکه ناوې و او نو څنګه اله شو هو الذی الله ذات یصوورکم چتا سلا شکلونه در کې جدا جدا په الارحامه په کېډو کې کیف یشا سرنګی چخه خشم دا اشاره شو ایصال علیہ السلام ته څنګه هر بنده په دا طریقه پیدا کری نو آغای ام پدا طریقه پیدا کړی خانو چه اقرار کروئے چی دا طول کارون دا اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام کی دا صفتون نشتان لا الہ اللہ ہوا بس حاجت روابل سوک نده عیسیٰ علیہ السلام نده مگر یو اللہ دے اللہ عزیز الحکیم چی دیر زور اور ذات تے اور کاری دا حکمت تے ہیں کته سویا چې پلار نشته نو هیڅ خبر نه ده داغه حکیم دی حکیم د حکمت کارونه کوي کنه دا د الله حکومت چې هغه په کې دغه څخه پیدا کړو داغه پیدایش خصوصلو او قسمت چې انسان ته معلوم دي نور خو نه دي معلوم ابر ازی کنه بغیر د مور او پلار نه هم پیدا کول شي بغیر د پلار نه هم پیدا کول شي بغیر د مور نه پیدا کول شي او دا چې چی پلیارا موری دوارای داخل روان خبر ادا دا دلیلو نشو و ردو نشو پاگیگورا شبهاد تی جوابو ندی خواب دا دا آغاز شبه جواب شورو کئی هو اللذی اللہ عزت انزل علیک الكتاب چنازل ایک قتابان دی قرآن من ہو آیت محکماتن په دې قران کې س آیاتونه دې چې ډېر واځي حدیث په خپل معنا کې چې څوک لغوونتي د عربیت نواقفي نو بس هغه په پوئږي هغه معنا کول شي روح المعنی ہوئی محکمات واضحه ظاهرة الضلالت معنى ظاهرة دلالت ومخكارة محكمة العبارة عبارة دير واضحة دي. عن الاحتمال والاشتباه احتمالاتنا وشكوننا باق دلالت محكمات اگر دا چه مخ بیان شو الحی القیوم عزیزن زنتقام و هو العزیز الحکیم اسم را چه گوری کنا مانا اخکار دا دلالتی اخکار دا قسم احتمال او شک پا کنشتا دیتا محکمات وی چیدہ مونگ ایمانی کو کن دا تول محکمات تی هن ام الکتاب اذا اصل مطلب د قران دی د پاره الله نازل کړي دي چې خلق په دې سره هدایت عمومي ناغه په دې آیاتونو سره ممي چې کوم محکمات دي ښا متشابهات او نور یا تنه دي چې معنا داږي پټه ده یالا ک معلومه ده بل چاته نا هغه متشابهات عدا به حق کدا فیصله دا چیمن براوړل په دا الله طرف ندي ولیکنه عمل پینوشو کوله زکه چی ما نه نه ز معلومه ها دا دي څوک نه وي چې ګوره قران ته الله هدل الناس ویلي دي هدل المتقين ویلي دي هر ځای کې چې دا هدایت ته دا چې دی کسایه ته نه داسې شو چموږه په معنا نه پويګو نو خو زموږ د لپاره هدایت نه خالی شو کنه نه نه شبہات مکو کنه سواره او کوم راځه خو کارو هدایت تو قسمه ده یو عملي دي ایاه اعتقادي دي نو په داوی متشابهات کې که مونږ ته ہدایت عمل نشته ایمان خوښته کنا او اصل ہدایت خو د ایمان دی چمونږ د زغ آیاتونو په حق کوي چې آمنا به کل من عند ربنا مونږ به ایمان راولې ده ځکه مونږ د رب آیاتو ندي د بل چا ندي ځکه نو له ہدایت شته ایمان خو مونږ راولې کنا ہدایت نه نه خالقي او بیا ځ سوال لې چې کی سفه داود الله رب لی ز صحی حکمت وبګي حکمت دا چې قران نازل شید عربو په ژبه د غی په محاوره او د عربو په ژبکه او په لغت کې څه خبري داسي چې هغه بالکل ښکارې او څه داغي کنایات تي او تعریظات تي او اشارات تي چ بغیر د عرب نبل څوک نه پوييغي ماريه په دې ډېر فخر کاه چې زمون په شانتي ماهرا په لوغه ته عربي کې بل څوک نشتا مونږ داسې خبرې کو چې پاغي ار څوک نه پوييغي ور په دې وې فخر کاو نلار په کې دا سياتو نم نازل کړو چداغيره فخر او الوي تکبري ختم کچ په دې پوي گئے الف لام میم سمانو هغه په ځان لسر کدو خو نه پوي دې باندې بس کار عربو کا اجمو اهل کتاب د الله یو ته یوحد کي خو جستاسبس علمي سبهم جبې د دې لپاره حکمت یاد او چې هغه غلي کړ کنه ورنه هغه وي چې مونږ هم داس جوړول شو چې پیغمبر سره جوړې د ځان نه کنا حکمت پکې دا او سایا اتن دی متشابهات چې پټ دی په کلمانا کې او زه هر یو جدا جدا فیصله الله کوي دا چې محکمات به د عمل کوي او متشابهات به حق کې با توقف کوي چې بس دا الله ته معلوم دی منتدي معنا نه راځي دقا با خبر ای بس فاما فی قلوبیم زیغن پس اگر کسان چې آگی پزلو نو کی کگوالے لیں او بنیتی دا و حسد دے دے اسلام سرام پیتبعونا ما تشابہا پس اگر روانی و کوششو نا کی پاغایا تنو کی چیگا مانے پتہ دا سوک پی نپوئی گی برو پس رواني دا سلام ابتغاء الفتنه دي ده پاره چې کفر تر او باسي دي ده پاره چې گمراهي او زلالت تر او باسي واختغاء تاویلی او طلب کوي داغه تحریف تحریف کوي ګورو د قران او د الیاو کتاب کومه کیو کداري متشابهات او بس یزد پر رواني چې تحریفیو کی غریب معنا وسوک نه پوي ښا مدارک وی هم اهل البدع دا بدعتيان دي دا د اړې زماني ښا سپهوانی بدعتيان او معتزلا او جبري او قذريا ذا حلق هغه زماني چريو پونز شابهات او سادي زمانی دي جریم قران کې دې دې پارا تدبر کوي چې شرک تي نارو باسي ائمام رازي اللہ علیہ وی ګوره اللہ وتعالى الله په خپل بیان وکه چې ان تشتملو علی محکمین وعلام تشاهبهن چیز ما کې دوه دو قسم آیاتو دي دی محکماتم دی و متشابهاتم دی خویلو چوات تمسکو بالمتشابهات غیر جائزن تو متشابهاتو بانده عمل نکایدانا جائز دی ہوئی گی پینا نو عمل بسی خوزان با بگنانگار کې بس اگل فاظ متشابهات سو قسم دی نو ګوره یو قسم خو هغه چې دا غي معنی اټی تنه معلومه ایه لکه دا سورتونو پاول کې الف لام میم الف لام را قاف توا سین داماتو شابهاتو کې اعلی دی دویم قسم هغه دی چې یو لفظی نماณี یې ډېری مشتراک تلفزيون مود الله په حقو می استعمال شي وی او د بندیانو نو په حقو می استعمال شي وی نو پاره کې وته پورې فکر کوي کنه کله چې الله په حق استعمال شي نو هغه جدا مطلب بت نه اخلي چې بنده د پاره استعمال شي نو جدا مطلب بت نه اخلي یوه پاره کې ابن لفظ ده ښا ابن لفظ کفرز کده ابن راغلی په انجیل کې چې عيسو عليه السلام تهويلي ابن الله مګر دې کې سېما نه او مغلطه معنا هم وا نسوارا او لګي زناری پکې ځان له کفر راويسته هغه معنی اته واهسته او سېما نه پرې قرآن کے مستعمل شوئے دے مخ کې بقرہ کی ذکر شوئے ایک سو ستت ترکی کا نا چوات المالا علا حبی زوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل وابن السبیل مسافر تے سویلی دے دلاری زیے دلاری بچے دلاری بچے, دلاری بچے ہی نا مطلب تے نمارگر تیا دا دلاری مارگر ابن پمانا دا مارگر تیا سر پمانا ته متابیدار سره راضي مسافر دلاري تابیداری کنه ها دلار کم بل اصلي انده روان نو کي يسه عليه السلام ته ابن اللهوي لشي پمانا ته عبد الله سره چې الله تابیدار بنداو هر وخت چې الله نه نوجدا کي دو ډېر په همار ګرځي ايوه څومره به تر مانا ته په دی معنی ابن الله جوړ شنو به تپوسه به جنت تضیخه د الله مارګريشا الله ستا ان الله مع الصابرین مع المحسنين قبل معنی د زیوا نوبسرید وک شنو داګه زه د روح دی روح ګوره پسو مانو سر راغلیخه روح جبريل تو میلي شي مريم کي براشي فارسل لا اله اروحنا فتمثل بشرا سويان مونږ وليږه مريم تا روح په جبريل د روح معنا قران راغلي دي نحل کې عمره بشي ينزل الملائكه تبر روحي من امره سوره شورا کې براشي ډير وکذا الک او حینا الک روحمن امرنا دے معنی دی ګورم او روح په معنا د رحمت سر راغلې وي سورہ نساء کې 171 کې د عیسی علی السلام په حق وی کنا سورہ نساء کې 171 اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ عَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَا وَرُوحٌ مِّنُهُ رحمت تھی دا اللہ صحیح مانے کوا وَرُوحٌ مِّنُهُ اَوْ بِلَخْفِلَ مَانَا اِذَا رُوح کَنَا چبني اسرائيل کې الله ویلو چې تاسو پنه پويګې پلي الروح من امر ربي وماوتي تم من العلم الا قليلا تا روح پورا په پو مطلب نه پويګې الله کوي پا نو ګورځي ز روح نه معنا واغستا دا الله روح دا نزیع شکا نا. او عيسى عليه السلام داغه نه جدا کړې دي نزي شکنه وېلا خپل ذات نه عیسیٰ علیہ السلام جو داکڑے دا دیکھر دا اگلی چی و روح منہو ایک سو اکتر در سورت نسا کے خواہ امونگتا بےوی چی ستا سو پا قرآن کرے را اتو خیمہ پی بدبخت ہوا ہے ماں تای خواہ یہ و رحمت دا طرفنا احیم اد ادا آواق که دا حرون الرشید صنع یو عیسائی ناستو ایا سره عالم ناستم حسین ابن فضل نا غی سعید دغه خبرو کله چمونګه چې اسلام سلام ته دالازي وایو وګورم سره دلیل شته دی ډیر خوږی پستی خبرې کوي خو وی قران کې راغلی تبي او ګوره چې وروحهم منه روح دې د الله نا امین د پارا تبعیز رازی ای باد بخت نو باز بازی شکن نو حسین ابن فضل وطا دو صورت جاسیہ آیت پیش کو چوری گا تزان پراٹین کا ہوئی صورت جاسیہ کی احویلی غالباً دیار لسوں آیات زمك عثمانونا در طول يعتقد دي وسخر لكم ما في السماوات در لسم آيات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميع أمنه در طول وي در اللعن راغلي در اللعن جوز دي در ذات نراوتي دي <تصفيق> نبعي وي بي زمك عثمان كيما دا د هارون الرشید اې دې ناس ته دیم پاسمانو زموږه کې دې بیا موږ ټول د الله ناراوتی یو کنه یاره زموږهګه خوتو او د عیسایيګه نه خوتو دا گمراهی کنه ها او قرآن کې جواب دې بل جواب نشي کولی راوی ابن عربی او مقام کې ویلو چې دا شوبا ته جواب نه اوس کولي چې قران ویلي دا ویته په منو هو باندې دوکښوي من خود طرفو جانب د طرف راضی چې دا د طرف نه راغله دي من الله من الله چې رازين دا سمانه اي نو په دې بل لفظ د استوا ده چې قران کې مستعمل استوا نخ په معنی یو مشتدی برابر والی دا سيو درې ذل چې سوره فتحہ کې راغلیو چې فستوا علا سوقه هغه بوت بیا داسې مضبوط شي چې په خپل مونډ باندې ودريږي کنه استوا درې داغسی نجم کې راضي چې نبی له سلام تا اول کې دانو جبریلی امين راغې په غار حراء کې فاستوا وهو بالافق الاعلى داغله په کرسی نه واستو نه مخه نه برابر شبل پدې راغله داغسی کې نه ستوتوم ویل شي سوره زخرف کې راضي چله تاسو پردہ جانور تا بکړی دی کنا از استویت مالے وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا تماما دا مستعمل شوی در دې هغه معنا چې مونږ په پويږو ښه او چې کله نسبت الله توشي نبی اعظم باندې نشتا سم چې ثم الرحمن وعلى العرش استوان دیو لگیدن ویرگت مونگو منتو مللل جسم ثابت کو وی ندر آگل چپا عرش باندی ناس دے داو گورا کفر اتراویس تکنخا داو تاللل جسم ثابت کو داگا مکان نشتا داگا جسم نشتا تد دی متشابهاتو مانا چکے په هر محکم سره به کې جو صورت شورا کې راضی چلېسا کمثله شیءن د الله په شانتی هیڅ نشته دې نو چې تواي چې په ارش ناش دې نو تاخد دنیا دې یو بنده په کو دا څنګه بند نهستی په تخت باندې او تعلم دا کو نو دلیس کمثله سمانا شو بیا د محکم آیات نه دینکارو کوه هغه دې مور په سر راښته نا ارده که وضیق پلہ مانا که چلہ تی نسبت کی گی داو متشابهاتو نئی چلہ پوئی گی چی داگر دشان سرسنگ لائق دنو اگر سی بئی داگر سی دو وجهی لفظ چو وجہا مانای مخد چو بندیانو کستے مالی گی فینما تولو فولو جوحکم فولی وجہ کا مخواڑا وکاله چې الله ته نسبته شي نبي اخو به دا معنا چې فصم مواجه الله هه ټیک دا معنا به دغه کو خو ار سره بوایو چې داغه شان سره څنګه لایق ده نو اغصی زمون په شانته نه ولی الله فیصله کړی چې لیسه کم مثلی شیون داغه په شان څه نشته نبي خدا مخ نشکنه کم <تصفح> <تصفح> ماله دغه وایي لږسه یو کلفز د مولاې متشابهات اتمانیه راغلي ښا دلا په صفات کې عمره راغلي چې بیان الله مولا اللذین امنو فلمانا به کې چې الله مالک دې الله ناصر دې جلته نسبت شي اځې بندیانو کې مستعمل شي نمانه دوستو فن الله هو مولا او جبريل او صالح المؤمنین پمانه <معنى> فی <معنى> د آزاد شوی غلام فایخوانکم په دین او موالیکم راضی وکنا پمانه <معنى> دا ری مالک چې غلامه آزاد کړی غته مولا وی مولا کمانه د صاحب سر راضی مرګره مولا <معنى> کمانه دا آغا مسلمان چې دا چا مسلمان شوی سوک نو هغه سره یو استاد دا مولا شې چې <تصفح> مسلمان شوی دا مختلف معنی نو توبار ده کې چې دا, دا, دا مولا لفظ معنا د الله د نصر او مددگار سره دی نه خپل خپل معنا وته دا, دا. دا الفاظ په انجیل کې تورات کې او قرآن کې هم دي چکم خلق گمراه و ناغیتنا زن کفر تویستو ما تشابه منه ابتغال فتنة و ابتغال تعویله ابتغال فتنة ما نام دغاکی ایل کفر و الظلال او تعویله تحریفه علی ما یریدون دیکھوارا چه نظریه جوڑا شویدنو ایت بپاغ مانا عمل که ابن کسی روی تاویلیه تحریفی علاما یریدونا چی ددیس مطلب دنو آغا تین آخ لخوا دنن گوڑا دمرا با تحریف پخانی شویدنو لکنن چی کی گی <تصفح> چی قرآن کی آغا گوری چی بس کم زی که بندتا نسبت شوید دا سی او نسبت شوید دا سی او چقد اللہ در پاروں میں استعمال شوئی ان دیو گورا کنا سورے توبہ کے نظیر آگلی چه اغناہم اللہ و رسولو ہو اللہم مالدار کوا پیغمبرم مالدار کلل اللہم ورکولی شئی پیغمبرم ورکولی شئیو گورا نمانی نو اغناہم اللہ و رسولو ہو دوارو تین اسبت او در مذارکم وی جواب تیرا تعویلی سمانا طلبن لی تشکی کی فی القران خلکو له القران کې شک پیدا کوي شګرو ی د دین نمالو میږي و اذلال العوام عوام ګمرا کوي اذن وی کما فعلت الزنادقه والقرامطه قرطبی وی تا کا رونه په خواځه ناديقاو کوله هغه صح کافرانو او قرامتا غيب داسې قران کياته نه کاتو او خلق به ګمرا کاو جوړون دی دی برکت نه مڼي زبانه برکت قران کې نه یي راغلي چې وکانه ابو هما صالحان سورې كهف کې دا خو د پلار د برکت نه د پلار د مخنه پیغمبرانو داغید خزانے حفاظتوکو ازی گورہ برکات نمانی بس تا بدا سکی تداخ پل ایمان بدا نا گڑ وڈ کی خوا ازی دیر زہریلہ شکوک او شبہات ہی کنا خوا وما یعلم تاویلہو اللہ انا پوئی گی پمانا دے مگر صرف اللہ بس یو اللہ پی پوئی گی منگزکا وایو خوا چھے دی در دی آیت توجہ نوائیو زنن خبر نکو چھو ما یعلم تاویلہو الله پا دی باندے وقف کردے چا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہمان ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عوروان عبی بن کعب رضی اللہ عنہ عمر بن عبدالعزیز اور رستو پر امامان سرب نحوی کی قسائی اور فران ابو عبیدان وهو الذي ذهب اليه الحنفيه روح المعنوي مداركوي چزمنغه احناف هم دامه زب ته چې پدی باندې با وقف کوم مدارکوم وی وقف عند الجمهور على قوله الا الله دا جمهور مذهب دی ها وقف کوي چې صرف الله کوي ها راسخون فی العلم ہو چې کوم ماهر دی په يلم کې یقولون انا نواری وای امنا بہی مون په ایمان راوړل دی چې د الله د طرف ندي او چې په دې داغه مراد دی نو مونږ زمونږ په عقيده ده بس کل من عند ربنا دا ټول کوم محکمات تي او کوم متشابهات تي د طرفه د رب زمونږ ندي چا جوړ کړني ندي وما يذكر إلا اول الالباب ابرتنا اخلي مگر عقل من حق پرستو تا مه شالله عقل من ويخه او به عقل چيزي کنه غيبته تدو قران نه شرك ثابت ويخه داسه زور اوردي <coughs> دبرشي سوره مائده کې ور په وډونو باندې ايت لیکل پدری چوکونو پدری چورنگو پدری بدي... کی چسنگا صلوات سلام لکله نو و سروم لکله چې انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ها امانې سکړیدا چې مددگار استا سو الله اومده پیغمبر اومده امومینان اومده تولولیا کرام دیغه زیدید اولیاء کرام اخليقا انما ولیکم الله ورسولو والذین آمنو دا وګورو دوی ما نه ګوره تحریفیه دې تحریف وایخه دا ولی لفظم دققه زده کنا دې دی کله د ولایت ناراضی دوسته ته وی احام. او کله د والی نه تصرف ته وی ذې ذلت کې اشتباھ خلق او شکونه الکه واچول ظاهری شاو ګوره قرآن ویلي ولی لفظ راولې په ګوره قرآن با اس داسې ده کې چې مخکې رستو به ګوري مخکې رستو د دینه مخکې یاد تر شوی د غیتو ګوره زکه او په قرآن نه پوي کنه چې رب تسور وال آیات باندې خبر چقر کې ربد د سرتون نو مشته او د یاتون نو مشته نه مخقی یاد راغلی چې یا یوله ناممنو لا ت تخلو یو دون ناره او لیا عام ی د ناره او سره محبت م کوئ دوستو سره م انما نچیا سره به کوو معوللي کوملله رسو وال ناممنو دوست دی او سره محبت کوئ پیغمبر ستاسو دوست دی او سره محبت کوي او مومینانو سره محبت کوي نو ګوره د محبت نه ساغستیو مددګاری د قشریک د کنه دعا د پاره د مومینانو چې کله دا سې بیانونه کويږي د شرک بیانونه کويږي او دایا تحریفات کويږي نو مومینانو توی الله چې دا دعا وایي ربنا بهره به لا لاته قلوبنا قلو به زمونګ زلو نو اوساې د کاګوالي نه زمونږ زلوونه چرته دغېغاېته کاګ نه شي ډیرر وته کاګ شو ې <تصفيق> خواګواو پهېځې د خو دګانو عدتی که نه او له ناتونه <تصفيق> دګو په شان جوړ کړي دي نو ډیر خلق پهښګوااز پهسیځې ورکک شي. لا تو قلوبنا قلو بهنا یاله زمونږ زړو تکګ نه کې بعض د زهه پس دغې چې مونږ ته هدایت کړی دی له ناملهون کا رحما او بخېمونږ ته د خپل طرف نه استقامت پهدينین باندې والے ان نکانتهلو یا لا بش بخشش کې د هدایت بخ نه تک د استقامت بخ نه تک۔ ان کان تلواح ذکوم اشاره ده دخا... خوړه عجیب کتاب ده دخا... ولینا سوارا ویلو چې موږ ته چي دا بادشاہ ہے ادا دولتنا ذکنا دایسه اسلام بخلی ها د دا, دا په اختیار کې دي مله مؤمنانه توي چې تاسو بوي چې نکان تلواح الله ته بخښش کوونکه تم موږ تا نصیب الوحاب... کړی دا نو تو وهاب وهابي امونغه وهابيان يو وهابيان وتهوي دي دا دي صفاتنا ربنا يرزمنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تبا جماكاي خلقوم هغه ورځې د قیامت ته چې شک په کې نو یا الله مونږه رسوان کی دا لا تخزنا دل موږ داغي روزي درو سوایه نه بچی ان الله لا یخلف المیعاد و بیشک الا خلاف نقی ز خپل وادی دا پینځم کې تخویف دنیاوی زکار کوي ان الذي نه کفرو بې شقا کسان چې کوفرې کړي لنتونونانم مالم ولا ولا دوم چې بف نه کې ددي نه دا ډیر معلوونه د دي او ډیره او لا ددي من اللهیشي دله داعذااب نه زرم او لا هم ووقودناارري خشاک د وور دی الله په مدو ک کېږي چې معلو نیډیر دي دولتو دی قداب آل فراونا دا دی حال پشاند پخوانو کا فراونا دے پشاند حال فراونا آنو او اگر کسان چمخ کی دا دیناو سنگ داگی پشاند دے کذبو بے آیاتنا تولو دا اللہ آیاتونا دروغ جن کرنو دیوما و غیوما فاخذوام اللہ و بزنو بهم انو والا والله شديد العقاب الله صح عذاب ور کوم کې ته تخويف دنيوي د په حال ذکر کو اور پسې د دې امت حال بیانې مشرکین عرب قل الذين کفروم او يا ذي كافرانو ته ستغلبون دغه وه حال بیانې دا چا ته پته چابو جهل دی دی او په بدر کې سرخري نه وی ولا تپتاوه او ډیر مخکی وی چې دي توهای چې لویم کاوه سرکشی م کاوه واخده تلګ دي غوینو خبره نو الله مخ خبر کړ او اي دي کافرانو ته ستغلبونه چې وسبه په دنیا کې کمزوري کړيشه ذلیلبه کړيشه مردار بشه د تاسو د دنیا حال لخوا و تحشرون او بیا به راځم کله شه جهنم تا و به سل مهاد اګیوم پتووم چې جنت کې قالینونه چمنونه او فرشونه تیار کړین الله وی آوشته هو به سل مهاد د آرام ندی نو د خوشحاله ندی نو د غم دی کنه ها ډیر بد قالین دی او بستر ده دا مثال پښ کی د ساتغ لبونه وزاحت کوي قد کان لکم آیهن یقینا نشته استاو د پار ډیر لوی عبرتوم فی فئتین التقتان فحال دغو جماعتونو کې چې مخامخ شوي په بدر کې فئه توقاتل فی سبیل الله اغه یو جماعت د مؤمنانو چاگی جنگ کو خالص دا اللہ پلار کی شان دا صحابہ کو را اللہ صفت کی چاگی بل مطلب نو اس خلق کوئی کرسے ګټله او پا ملکنی جنگو او یو بل سردشمنہ اسنو فی سبیل اللہ و اخران بل اڈلوان کافراتن چې کافرانو یرانا ام مسلیم لی دل بادی کافرانو دی مؤمنان لرا دزان په دوه مره رائے لین ښکارا په لیدو د سترګو ندا معجزه وکنه زی ککرانو وکاتو نو مؤمنان وتا د خپل ځان په دوه مره ښکاری دمر ډیو زیه نه حساب وکنه ا مؤمنان 300 تیرو اچې دی به دلرې نه قات نه وی بو یو دا ما نه دا دوین چولټه ما نه شي ليزل با دي مسلمانانو د کافرانو لرا دزان دو چند مثلهم راي العين رخارا پسترګو باندي نو لګو تخکارې ځکنا چې دی په دووم راشي خو چې ساوتی جوړ شو او هغه ډیرو دل الله کارکل چې یو نه هریږي اروپ پیران شي ولا يو ايذ بنصر يم يشا الله مضبوطي په خپل مدد سنا اوس چي غواړي ان في ذلك العبره للابلصار يقينن په دې واقعیا کې عبرت دې پر دا قلمندو چمو مینانو دې تکاتو او دیو تلکس کارې که کنا نو دی کې عبرت بللې چلاوي ډیر کم کسان و پدې کې په کفر مرداريږي او ډیرو ته الله پکې ایمان نصیب کی راتلونکو وخت کې ښا نو ځکه وا تاسو را پخ کار کړل چې هغه په کفر ملکه یې زه خو له ګو کنا اذنونو په حق کله ایمان لیکلو زوینا للناس حب الشهوات هم دا سبب ذکر کوي چې زه دي ظالمانو فایده سو وکړه چې دنیا کې مردار شو ذلیل شو رسوا شو بیا پنوار کې پراته و وینه او په مايا دنیا دا داسې شو اخرت شو چې دا دي ولې داسې کولو نلایږي د دنیا محبت کنه دنیا محبت چه چه دلو که را شیلی و نیستم خواه اخو بیا پخپل فیدا و نقصان نپویگی خیست کلشه بده دی خلقو دو دنیا تا محبت تا خواهشات و حب و شحوات برو شحوات مصدر ده خواهشات و این چه ده بنده دلو که سرازی کنه ابس و اداکار بکو مخواه دارمان بر اجوم د ارمنونو و وایخه او حال دا دی چې د دنیا د سیزونه چي دي دا, دا خو هغه سیزونه دي چې خلک ارمانونه ارمنونه نو هغه ذکر نکړل چې مال اولاد زینت دنیا بادشایي خوراکونه لباسونه دغه تمشتحيات وایي هغه نه ذکر کول ویندی کی اشارہ ده دیتا چې محبت د دنیا مؤمنانو سرهوم ده خو غی شهوات سره محبت نشته غیر مان نه ریږي هغه ک دنیا سره محبت کینو دزیده پاره چې ځان لپه اخرتو غټو چې هر چې ګو د الله په کې خدمت پیو کوو د علم او د دین او د مرکزونو د دینو نو محبت دنیا سره دې ته پار ساتي ښه نشتا نو راغي ځان لکاړ دې او دې ځان لکاړ دې خو پیرمانو نریږي مینن نسای محبتی اول ذنانه سرا والبنینا وبیا زمان والقناتیل للمقنتوراتیم بیا با کارو بارونا خزانه ډکه ډکه اصرا اسپین مال دولت بجمع که امینات زحابه چه اغسر دی والفزتی اسپین دی والخیل المصوومتی او اغا اسونا چه دا جهاد دا پار نئی ما کارنگا اینو اغی تا خیل المصوومه ویلشی کمانا نوم جهاد چې کم اسونا کیا سر بنای او بالمصوومتی نشاندار اسی سات لی د دا نمایش دا پار سات والانام يود الدنيا ساروي والحرص او پټي ذالک متاول حیات الدنيا دا غسکدا د جون د دنیا چې <صحص> <کز> <محبت ساتی متاعو الحیات الدنیا> دی او سره محبت ساتي متاول حیات الدنيا اشاره کوي د حقارت او قلت ت تزہیذ فی دنیا دې توئی کنا چلاوی یا سریه پسوبان دې دوکښوي اخرت د نفص په پاتې شپه با متاع باندې واللہ عنده سنن المابو دی وی وی زکه چې زینه تاسو کې سو تزم کور لیدلې کورونه جوړ کړی دي او چرته د جنتو نصیبتونه بیا ورېدلین نو د هغه په شانته باغونه اوسینره او بوتي موټي چې دا جنت کې دا و yeah. و دو دو <تصفحه> و دا چا بو ته بیا ویلو چری که ورنه هرونم شت دې ملبن د پيونا د شاتونه نو د عمر ایزان ستړي کړی چا ویل هم ټوټه جوړ کړی توي ټوټه دا وکه و پې در تراشي دا ګوراوته نو دی وی چې دا څه باندې ګوره دامون چې دنیا کې څه جوړ کړی دا څه باندې الله وی د زینا بخي والله حسن المعاب تاسو خبرې الله سرا دیر خیستد ایونا و باغونا دیم دیر خیستد نهرونا و میوی دیم د دی دنیا دی تخوه چنات یروی پلانی کور جوړ کڑی خو پاک ساک جنت تخطب باو دیم اللہ جواب کچنا نا واللہ ویند و حسن المعاب نا دیده کنا تاس لی قل او نبیو کم او آیا خبر کم تاسو بخیر من ذالکم بډیر بهتر سره د دنیا د دی وو سیزونو نا دا وو سیزونه بیان شو من نسای البنین والترخرا پوری والله اذا پریدا د دنیا ته بهتر سیزونه خایوا خو هر چا لنه ملياویږي خو للذین اتقوا قص داګه چا د پاره بچ بچکړی د شرک نه عند ربهم د خپل رب سره دی جنات دیر جنۃ النذیر دی باغو نذی تجریمن تعتیل انهارو چې بایگی باروان بای زلام دی زونو زاګین نهرو نا مې شپي پاګی کې وازواج متطهرهن او پاګی جنۃ کې حور دی بی بیان دی پا کې ورزوان من اللہ پا کې د الله رضا ملاویږي دلته تاسو ملاویږي دلته هوت شپار او دخولې په غضبخته تصویران دی او خضی دی او بربن پیلمون دی سپو مصیبت اخته رضوانم من اللہ مومنان تدہ الله رضا ملاوی گی اتا تا کارٹنان ملاوشو اتو ایداد آغین اخدی واللہ بصیرم بالعباد اللہ لی دن کے دے پخبلو بندیانو اس یہ تفصیل کئی چلی اللذی نتقو دا سوک دی الله ولهم ربح تر زینه تیار کړی دي الذين دعوا كسان دي یقولون چوای په دعا کې ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذاب النار د تاګي دعاکان چیرب زمونږه مونږ ایمان راوړو عمل خدغا سے الله یا الله مونږ خډیر کمزورې وړې رجزان نو د عمل خبر سره نشو کولې د ایمان خبر اکو په دیوم یقین دیخوا نگو را صرف آمن نیویلی دی عملی و سر نیزی کر, کر دی، نو دیو جی نا ایمان رازی وی دیزه دی دی که توسلو بمجرد ال ایمان اللہ تے وسیل پیشکل صرف ایمان گواری خوا الی طلب المغفرت چل اللہ نبخ نگواری والله حكأنهم فی معرض المدح اولذ غین منت بیان کو صفتیه صفت صفتیه کئ چې دا خلق ده فضل علی ان بزی نه دا معلومه شوه چې نه λαبده بمجرد الايمان یستوجب الرحمتا چې بندہ صرف د ایمان په وج باندې لایق د رحمت ګرځي لایق د جنت ګرځي ولی صرف امن نه وی لیکه اذانور عملونو سره مرتبه اوچتیږي ایرابزمونګه یقینان ای مونګه ایمان راوړل دي پسته بخناو کې مونږ ته ګناونو زمونګه او بچ کې مونږه عذاب د ورنه د دویم سی بچو یو ټقوا او کنه شرک نه پاکو او بلی توحید عقیدان دوه دا ذکر شو دریم الصابرین صبرناک دی په مشکلاتو د دې کلمه باندې چې لا اله الا الله دغړې مشکلات دي واځاته پته لګي چې څوک مرغ ارتیا کې دنیا کې والسادقین او رښتیاوی په اړه خبره کې دروغ پکې نشته کنه والقانطین او عاجزیکو ان کې دی تکبر پکې نشته ولمون فقی نه او خرج کوون کې دمال د الله پهلاررکیمول مستغفرې نهبل صحار او بخنه غښتون کې دله ن په وخت د قبلدوکې چې هغه دسهحار وختې نګوره دا اوسې پهتونه شو دغې مقابله ک چېغشهاوات تی ذکر کړیو هغې مقابله کې د ممنانو اوسسی پهتونونه کړو <تصفح> او بالکل دغه مقابله کوي ال ویل الته ویلو او دلته وی اصحابرينا هغه دنیا زي زينات پسې ندي او لته ویلو من النساء والبنين عدلته والقانتينه عجزیکو اونکی پاسونه نسوريږي د نمایش کارونه نکي اول تهویل و قناهویر مقنطره خزانی ده کی کړی او دلتوی والمنفقین غیه لګید الله په لار کې اول تهویل وچ والانعام والحرص چې وختي پاشینو پټیته روان پلوی مخ کې کړی او دلت الله والمستغفرین بلا اصحاب حق پرز چې پاشینو نجومات راضی الله نه بخنه غوالي دا ول بابو دویم ذکر کیو پاږي کوم داوا دلیلونه او دویم قسم جواب د شبیح د عیسی علی السلام شهید الله او الان گواہی کړی ده زخل التوحید انو شاندا د لا اله الا هو جنشته بل حاجت روا او کارساز مگر صرف الله وی الملائکۃ و ملائکوم دا گواہی کړی ده و اولو العلمیم او سمره چه عالمان دید توحید امام شعرادی پل کتاب علی وعقیت جواهر کې در دا مانا کردی دا چه علماء التوحید دولو العلم ندا مراد دی دیتولو گواهی کردی دا شهیده کی دلیل وحیی اول ملائکتول العلم کی دلیل نقلی قائما بالقسط دلیل عقلی دری قسم دلیل پتوحید بانده اللہ وی زوم مرگره ملائکم مرگری دی علماتول اموحد وی ارز یوازی منو مسلم مکڑی وخو یوازی منو اللہ وی یوازی زد مرگر اماملہ ایک دی مرگری دی چې سمرہ حق پرس علماء دی اگر دی مرگری دی ستاق دمرہ مرگری دی قائم انبل قسط یا صرف دا اللہ سر لگی اگا اللہ چڑیر پہ انصاف دے پہ دیکھو آہے کے ایا سره سر چې دا ټول پہ انصاف باندی دی دا ټول رشتی خلق دے لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم <coughs> دویم زلی زلېوی درزيده پارچاول اثبات یو کو توحید نور پسې ده تعلیم ده پاروي چې دا مسله چې از دکړه نوبلته به بی بیانې زکه د یو صرف دتا از دکړي ده پارا او بل تعلیم ده پارا چې خيركم من تعلم القران وعلمه <coughs> قرطبي وی فی <في> هذه الايه <العیت> دلیلن على شرف العلم وشرف العلماء ايتنا د علم فضیلت معلوم شو د علماء او فضیلت معلوم شو څنګه وی فلوکانا احد اشرف من العلماء که دنیا کې د علماء نبل څوک معزز وي نو لقرنهم الله باسمه او اسمه نو الله خپل ځان سره غزکر کړلی که نه او د ملاکو سره بهغزکر کړي که نه خو نه بل سوکنونه اولولوعلمې ووي نونه د غمو د لهما معلوم شو نه دا داوا دلیونه دویم قسم جواب د شوي د ایثال سلام چې اب الله لفظ بس انجیل توات نو لا باقی خلقوطا زانن لکلی دیولی اِنَّا الدین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بیشک دین دا اللہ پر نزبان مقبول او خوخ دین اسلام دے دی توحید دے روح المعنوی تعریف الجزئین دوانے معرف زکر کرو چھئے اِنَّا الدین عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ الدین الاسلام ذوال اسلام سره ذکر کړه <تصفيق> دینه مطلب سراوت دا راوتو چې چل للحسری چې لآ دینه مرضیان عند الله سیو الاسلام الله په زبان دی بل بهتر دین دی اسلام نبل بل توحید نبل بل نشته اسلام معنی سو توحید بهشکه دین د الله په زبان اسلام دی توحید دی ندا دیچ ویچی عیسیٰ او سلام و زیر علیه سلام و مختلف اللذین و تل کتابا اختلاف نده کرا کسانو چور کلشوی شوي تا کتاب اللہ من بعد ما جاوم العلم و مگر پس داگی چراگی دي علم پوشخو بیا خبر اجری اختلاف چا کرده علماو کلی کرده چ علم و تراغی و لی کرده باغیم بینام د زد و جن چا دیولی مخکشو او هغه څوک چې کفر وکړي دا الله په داسې آیاتونو باندې نو بهشکه الله ډېر زره حساب کوونکې نو ګور دین څه او اسلام دین توحید توېخه او پدی کې اختلاف نشته چې خلکو یې دا ګور دي ایمان مانو چې دوی نو په دین کې اختلاف پیدا الهګه خو په توحید کې ټول شریک دي مخلاف کوم زراغه کم یو امام د چا توحید نه مانی مونږ او عرب یو بل سره یو یو تنپویږي نو ته ګوره عرب داسې کوي او تاسو داسې کوي د دا دین د عربو نه راغله دی پاگلاندي دینوی د حرمینو شریفین نه راغله دي الته کې مون داسې کوي او دلته داسې کوي دا وي تاسو داغي راغلی دی راغله دي راغلی زمون گواذاری په دین کې اختلاف نشتا توحید داری دین ده او زمونږه دین ده دا چې څوک یې دا خو دین نه ده دا خو اعمال دي تا زوره ځان نه خبر کړې او ته داوا کوي چې ځه خلکو ته په اسلام دین توحید ته تو وایي توحید کې دې چې اختلاف نشتا دا عرب او دا عجمو دا تاته کې اختلاف کاری دا اعمال دی دا دین نه دی دې ته مستحبات وایي په زور ای چې دینو جګړه جوړه کړې ده فینحاجوكان کوسوم تاسره جګړه کوي په حق د یې صالح السلام کې فقل اسلمت وجهه لله یومنت تبعن نوای او تن چې زمما قضا وره ګوره قران شوی چې مخ کې او پیش پېښ کا بیا د تپوس نه کوي چې یرو ورسته سااخې د ده نه دغ د تپوس نه مخکې پهلاقیې د پیشه چې جګړی سه کوئ زما د وورئ که به کې چرته شې نو ووا و ته چې معخواځان حواله کړی د الله ته زماقی ده دا, دا چې هرڅ الله کوي زما ټول ضرورتونه او حاجتونونه والله پورا کوي امنیت توان او شوق چې زما مرګ لري دي عقيدة دا زموږه ده او د دې عقیدی دعوت ورکوم چاته هر چاته کوملای او کامیخه وکول للذینوتل کتابا او یا کسان ته چې ورکړ شي دا کتاب عالمان دي والاميين او هذي عربتان ااسلمتم دزورنی خبره ده استفهام دې او امر دې چې اسلام قبول وای کنا وای کنا یا او ک یا نو ک اسلم تم تاسو د اسلام او توحید قبول وای فئن اسلمو ک قبولیک فقد هتدون فایذ اخبلدا کامیاب بشینو وین تولو ک مخلیف انما عليك البلاغ نوتابان دې رسول دې لا عللی کاله دا ليس عللی کا دا مخیر شو نه تا باندې یدیت نشته تا باندې سره پر سووله والله بسیر ب باو الله لیدون کې د په دی باب کې دا درې خبرې ذکر شودعوه سره د دلیلو نودرونه جواب د شوي د ایساال اسلام چې دا خدي پهې اختلاق جوړ کړی دی تو هید ک خو اختلااف نو دا خو ټول کتاب دی دی اختلاف جوړ کړی ولې باغیان حضرت کراغلی نو ابیا دریمه خبره تسلی فین حاجوکا کوسم جګړې کینو ښکاراو ته وای چې دا زمونږ عقیده ده مثلا ورم چې دلیل وسرنو نو وسلیت الهاسکو دی خو دا غکارې کنافه جانتے راخ کې ها ذل باطل پر اسکارون اللہ ذکر کوي چې څنګه وخت کې نو دلته زجر دي ان الذين بيشكاک سان يكفرون بیاات الله چې کفر کوي دا الله په دې آیات نو توحید باندې وایي او قتلون النبیین او قتلین نبیاں دلا بغیر حقین چې جرم نو ثابت کړي جرم په ثابت ذيب خيال کہ ہا ويقتلون الذين قتلوا غکسن يامرون بالقسطين جہی خلقتا دعوت ورکیذ توحید داسوک دی منان ناسے چام خلق دے مرگری دے پیغمبرانو اہی ویره دا ډیر ناکاره سړی راغلی دي او خلک خرابوي ی که خرابوي کدی چې قتل کنو د رسول شيطانو ثواب دي کسو کوئی جنت تضیبی حسابا نو دې وی قتل کیخه هر زمانه کې داشته دي اکړی داس داسخه په دینیت باندې چې په دې کې جنت ته الله یه فبشرهم خوشخبری ولور کا بیاذابین علیم کی بلبل لاله جنت خدا زنه ده فازاد دردناک ولا ورګه حا چې دی پذینیت حق پر سوجلی چې دا ناکاره خلق دي گمراه خلق دي ضال او مذل اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والاخرت دماره خلق دي چې برباد شو ټول عملونه دی په دنیا او په آخرت کې دنیا کې مال جان ته امن نشتا عرصت تبا تبازی دنیا کې هم د دې عزت جنته کې جنازه پیوکه او رسول الله ورکه نه د مؤمنانو په مقبره کې کہ حق کینا مردا را چرته ورځ او آخرت هم تبا او, او مالو من ناصرین نبی د دې پاره یسوک مددگاران نو دا څلور خبره ذکر شو په دې باب خان دا او دلیلونه جواب د شوبید یساعلی السلام تسلی ده 파ره د پیغمبر او زجر سخت دا زجر د 파ره د مشرکین نور پسې زجر د 파ره د اهلی کتابو دی ولې دواړه دي کنا اوتل کتاب دی او میین دی دواړو له الله زور نه ور کوي وکلا قران وی اوتل کتابا او کلا وی اوتو نصیبان مینل کتابه دا سوګری دا چې او کلا اوتل کتاب اوې نمرت ته نو استادان صاحبان اوتو او نصیبان اوې نو دا طالبان ته مرادي چې کتابه ترخکنیوله دي ګوره د اغینام ډیر تیزی او مونږه مناظره مونږ خپل شیخ وې نه مخامخ کوو استادو زه شیخم منګو مناظره ندی تا اوتو نصیبمنل کتاب ویخه الم ترائللذینا اوتو نصیبمنل کتابه ایت نو ګورې ډېر تعجب خبره ده هغه کسانو ته چې ورکلې شوې ده ریه صبرخه د کتابه لکاس کوم کتاب دی ویل دي کنزو اوس خوړه کتابونه پرې فوزو د تاریخ کتابونه د یو تشورو کړخه شریک اړو علم نشته ده کم کتاب ذویل او تو من کتاب یو دعاونا اله کتاب الله غیلا دعوت ورکلی شو د الله د کتاب او چرایشه چې په قران فیصله وکو لیحکم بینهم چې فیصله وکړي په میانس کې ثم تولى فریق منهم نګورا مخ علی بیا د حق پرس نه مخ تا په یمړه قران دکلې نور پسو پوي تاسو قران درځي نور دلسنه ده دل. مخواړي د حق پرس نه او ډله پذيكي او مورزون داولي زکزي د الله د کتاب نه مخړون کیم تاسو که استان نه مخواړو چې د قران نه مخړولې دي او مورزون د ځواله خلق زجر زور نادی لارها وز د دې دروغ ذکر کړي چې دې توبو ولې نو باسي دې خپل مشرانو نه جدا کیږي ولې نه الله یې هغه ته دې عزت ډېر لوی مضبوط د غور کړې ده په لاس کې چې جنته به موږ نه دا خو یې هغه په دې باندې ګوره پټکی ولشنوالي چې دا جنته نه کنه دالک بیننام قالو دا زکر دیر کلک لی دی پا کفر باندی چی دیوائی لن تمسنن نارو الا ایامم چری چر ونرسی مونتاور د جاننم مگر یو سور وزید شمارو وغر راوم فی دین ام مکانو یفترون دوکا کی غرزو لی دی لراپ دیخ پل دین که اگا خبرو چې د ځان نی جولی کلی دی سوئی وینه نحن ابناء الله واحباءه مونږه د الله دوستانیو مونږه پیغمبرانو اولاديو زمون مشران ډېر پاک خلق وي سر سره الله دوی صاحب کتاب نکې ده چا د مخه څنګه وتا ما کان یو فترون دا ده ها او دا ټول نن پذي لوی مصیبت کې مفتلا دي بس تش مشرانیا دی چ زمانیکو نې خبر او زما پیر سیبو نې خبر هغه پیغمبر سوزاله په خوب کې لیدلو یاخدای ته و زه را دي دین لکه هوبونا الله ای یفترون د ځان نې دین جوړ کو فكيفه نو قیامت کې به څه چل کوي یا تر غم نشته فكيفه سرنګي به حال د دي اذا جما نام کله چرجم کومږ دی لرا یوم لا ريب وفي اخر روزه قیامت کې چې شک پکې نشته وفيت کل نفس ما کسبت پورا باور کړي شعر نفس تا بدلا دا عمل چې کړي دی ووم لا ی ظلمون د ثرا بازاره کمې نشي کې زې نقصان نشي کې زې جنبه داخلس دریم باب ذکر کوي اباغه کې عمدہ خبري اول دعوه توحید ذکر کوي په بلې طریقې سره او بیا به ترک د موالات چوبز دانتي نو ساته انه هغه خو ایمان نه راوړي کنه ترق د موالات یا تخویو او غریبه ذکر کوي بیا به شوبه جواب شروعو کې ډیر تفصیلا ګورم بیا تا نسبت د اولوہیت مکه وه غ باندېان دی جزدي هغه سره د اولوہیت صفات نشتا په لاله اللهم دا کلیه ولي دی نه ګرانه ولا او چې مسجد نبوي کې نستو او د مؤمنانو د زړه د وجه نه به کله کو نرفات ته به کو غره مشرق طرف تغیکې کنا نذیک صاحب کرام وبا یو بل سره وی نبی له سلامی پریده اسو مسلمانان خو نذی او چې ایمان راوډې نو بیا وقبلی تمونز کوي نو چې بیا مونځو کو نو جواب یې څنګه کولا یا روح الله یا ابن الله دا وځونه و شروع کړل کده بریلیانو ښا و بیا پاسید دا په جمعات کې نوويي سلامي پريده أغیر أغلی الله بو ته هدایت کړي نو جواب راغی چې قولل اللهم أغید ذغوی عطا سوای چې یا الله تاسو ځاخه فلنشی باندې له داخل و سوک باندې داخل بس اللہ. نبس دا خل له وسوک باندې هو تاسو وای چې یا الله نو بس داږي جواب وو شي ها د ذکر تل تقول اللهم وی دغه کار شروع کنو الله مؤمنان ته چې تداس وای یا وا ځم دا چې غي بډیر خپل صفاتو نه کول چې مونګه ډیر زت من خلق یو مونګه د بیا او اولاد یو زه مونګه پاکه ده زمون په اولاد کې نور دی زمون په کور کې نور دی څنګه دا خبرې وکول او موږ له الله روحانيت نصیب کړې ده یا احمد دا لګیا وو کنه نل پیغمبر ته وي چې دا ټول سره زمما په اختیار کیږي دی لمانه روحانيت ور کړې نی نورانيت ور کړې نی مولا پاک قرانې ور کړې اصل لګیا ایزات زما په لاس کې دي دما جې جالخوا ښینو ورکوم به او بل مشرکین وروت کې نبی له سلام با کلا جنگ احزاب کې خندق ک نستو او گزار بیاو کونو رنا بو خطا هغه رنا سره بده کسرا او د قیصر بنغليخ کارا شوی نبی له سلام او صحابه او توي چې دا بس تاس الله تعالی راضي دا دا دا مشرکان خبر شو منافقان ناغیوی بیسریا ځان نشه بچ کولی اده کسراو دا قیسر خبر کواه خوبو نوینه تاسو تا گورا دا کسراو قیسر بادشاہو تا گورا دا بدی ردی بیوی کنا نو دی آیت که دا طول جوابو نا دی او آیا چیالا مالک الملک اے مالکا دا بادشاہ ټول منادا دی یا مالک الملک توت تو الملک من تشاء تور کې د دنیا غا چا ته یو غاړې وتنزع الملک من من تشاء او تاخلی بادشاہی د دنیا غا چا نه چیو غاړې وتعز من تشاء تعزت ور کې غا چا لچستا خوخی او ذل کیا تشاء او ذلیل کې غا کل چته وار الازم غا قیددا چې هرڅو ستا په لاس کې خیر دی او که شر دی بیا دې خیر د عیسی علی السلام په لاس کې سدي اغه نه چې علي عزت ور کولې شې نه ذلت اغه نه چې له بادشاهي ور کولې شې نه چان اغستې شي زيده خیر له ښا چې د عیسی علی السلام دی, دی الله وینا هرڅو زماري انك علا کل شین قذیر بشک اللہ پارس باندی قدرت والدیم طول جلیل فی النهاریم ار کل اختیارات ستا نو انقلاب بطر آولیم یا اللہ انقلاب راولی د شرک و کفر در طور اشپل که کنا او توحید او سنت رنار وز راولی او یا اللہ در کفر چمد دی در کې او جوندی خلق در توحید خلق پیدا که انقلاب اللہ راولی تن نباس شبا پروزی کہ نو رنان زیادہ شیم او تن نباس ارواز او پشپی کہ نو تیار زیادہ شیم حسنا تن پیرا لئے تیاروکا نو چنبیل اسلام راگم نوار راو خوتو رنان شوا و تو خورجو الحی من المیتی و تو پیدا کیجوان دید مرینا مشرکان نو خود داس خلق پیدا کرو یا غذینیه دا غیب الله سبحان له اور اساو د دنیا غټ غټ تا دا صحابه کرام سوکو پلاران ټول نکیانی کافرانو کنه ها دا غین ان الله ژوند دی پیدا کړو وته خو رجلماییت امنل حیاوت پیدا کې مړې د ژوند دین و تر زق من تشا بغیر حساب تر زق ورکه چاله چولې به حسابا چی ګمان یې نه بغیر حساب من هي سلا يحتسب ذکر شو او دلیلو نو ور سره بلش ان ته چین انقلاب الله راولی انقلاب دسو د اقتدار توت الملکا تنزع الملکا اقتدار دسو د حال عزت او ذلت داستا په اختیار کیږي تبوس د دې کافر او مافرونا عزت واخلی او پی غنبر لبه ورکه مومنان الله داغه سی وکړه او انقلاب د زماني تراولي اللیل و النهار انقلاب د مرګ او ژوند تراولي الحي من المیت دا ټول انقلابات ګردی کې یوبل سره سومره منافات ته بدشایي او غريبي او شانته ندي عزت او ذلت جدا جدا دي شپار او جدا جدا دي مړيو ژوند دي او شانتي نو دي الله ویلايه تخزل المؤمنون الكافرين يا مؤمنانو د کافرانو څخه واړه د مړاو د ژوندو کیږي چتا صلی الله جن در کړي د توحید او د ایمان او دا هم لدی په کوفر باندې نو دي نه منيسي ندي نسي مؤمنان دي کافر و لرا اولیا ا من دون المؤمنين بغیر ز خپل مؤمنانونا چې مؤمنان دنیا ډک ده دا، زماکه کې مشته اسمانونه کې مشته نو بیا اولیا او مسلمان زی او کافرو کې ځان نباسي او داغی سره عزت ګوري داغی سره دولت ګوري اریس سره سوي چا به وی چې خیر ده مونږه مجبوری ده ها مونږه څوک خلاص یې نشته دی مالونه دولتونه اختیارات ټول لغي سر ردي کنا مونږه ته محتاجینو الله وی چې محتاجینو زه خیر ده خدایمن نوم بناخ لګه کتابیا امیه فال ذلک سوک چدا کار کوي چې مسلمان دی او د کافر سره نته ولاړه کوي غم خادی کوي خواګ او پهسته سره کوي په پینډ او سره ناس دی چې د د خادی نوغته کارټ لږي چې دهغ نه د ته کارټ را لږي الله څوک چې دا کار کوي که نه پهلی س الله فیین د نه دی د الله پهدنین کې هشي د د الله د دی نه تعب دی نه عم دی او نچړی اس نه امام بغوی وی لیسا من دین اللہ فیشن دینا نیده اللہ دین بیزاوی وی من ولایت اللہ فیشن دینا نیده اعظان تولی وی ایو بلتاوی یاد ای اللہ وی راشہ کنا اللہ وی اللہ وی لیسا فیشن دی اس چین دی اللہ صردوستی دا چته کافر سره دوستوینه الله د نه پات نه شو دا بیا له خبره دا مجبوری الله ذکر کوي ښا دا مجبوری نه دا چې ته زيو نارينه ډالری راوړي ها ها او سروس او وزن له ګاډي اخلي ته مجبوری وای مجبوری زاد الا ان تتقو منهم توقا مگر ګزان بچ کوې د دین ازان بچ کول یریګه چې کچره ناستاولاله ورسره نکو نو وجنیمه کناستاولاله ورسره نکو نو لاس لاسه خپيخ پیرانه پریکې یو په دا اسوته وي پراډونوم سوري کوي نو بیا خیر مجبوري دي تويخه الا ان تتقو سمانا اي تخافونا تلفان نفس او بعض الاعضاء ابوبکر جساسوي چې یاریږې چې یاې قتللی او یاران نه د بدن سخپاو لاس پرې کویم نو بس دغې ته مجبوروي بیا ظاهې مګرتیا به او سره کوې فلو کې خوبد او سره ن محبت که نه وو ح رو کوم الله او نافسا الله یاری تاسوه د خپل ځان نه نودامت لب د چ دي نهرږې الله و زمان او یاریږې. وَيَللَهِ الْمَصِيرُ اَلَتَ رَغَر زِدل دیم اشعاره او کډیسه چې کتابانه څوک زبردستی کوي د کفر کنه او ته کله شوي کنه مړه بزان الله سله را کړې دي نمه دې پکار او قتل کړنو شهید شوی کنه ويحذرکم الله ونفسه او چې دوره قربانی نشي کولینو بیا سره صرف ظاهری مرغرتیاو کا او د زړه نه دوستی بنی پګه تا اوس ډیر کسان خو دا وګور الله کتاب دې اننم د خلق ډیر دي خو د پیسو د پاره او دولت د پاره دا وی نو کرے کی او غی سر تعلق ساتي وي دا غی د پاره جاسوسه کوي او سوسه کوي کنه او چې ما تا تاسو رکینی نو د توحید خبري وکوي ته وای چې دا نو شیخ شاګرد راغی تو الله تعالی بل عزت ما سره دوکا کوي قل ان تخفو ما فی صدورکم وایا ته کپټ ساته را چې تاسو پسینو کی دي چې زل کی دي او سدی او په خلیبل سویم او تبدوه یه احکاره کوي یعلمه الله الله تذوال برابر دی هغه نه خنشی پټولی دا خودماتا نئی معلوم چې ذات موحیدو ایمان او اس تا بلچا سر دوستی دا او دا بل خلقو نوانا که دیر دولت دی خلقو را اوڑا خواب او تو ایجی پا ماسوک نپوئیگینا اللہ در باندی پوئیگا نخواب فیعالاو ما فی السماوات و ما فی الارد اللہ پوئیگی پاغسو جب آسمان نو کی دی و پاغسو جب از علا کل شین قدیرم اللہ پار سبحانده قادر دیم خو محلت ورکینو اللہوی نند تسنوے ما زخیر دی چسکینو کوا دنیا کې خوازاتی دیدہ کنخا دا خوستاد پار جنت تی را روان ده یو ما تجدو کل نفس یاد کاغرت چی اوبمو میحر یو نفس ما عملت من خیرن سزا و جزا داغ عمل چکڑه ده که عمل ده هم محضرن مخامخ سی چکڑه اللہ بایتا مخامخ کی چیزان دستا کارگزاری ده گو رواتا خوا وما عملت منسو او عمل چکڑه ده بد دا بایتا اللہ مخامخ کی خیامت کی خوا که ست بایتا التا کی چی خپل جونتا ده گو را سبا کی ندیر دو دو دو او شدی وی نی کنا تود دو بارمان ک یو دی بچی وی لو اننا بینها و بینه امدام بعیدن چکا شوی پمیند عمل د ذکی او د ذکی امدام بعیدا ډیر لری منزل لک مشرقه و مغرب چه کاش چه وی پا میند دیروزی د دا دو پا میند که اما دم لکه مشرق او مغرب و سور زخروف کی براشی چه یا لیتا بینی و بینکا بعد المشرقین و بیعث القرین دنیا دا امرگرین و بیازن خلاس ای خواه او یحذرکم اللہ و نفسا د خپل صدق نه ذاتنا چه زمان یریگه دا مخلوق نما یریگه دین پر نه ده ګور الله او رؤوفه بل عبادو الله ډیر مهربان دی الله سره ظلم نشتا سختی نشتا دی ولی خپلو بندیان بنديانو د پارو ډیر نرم او ډیر رحم کوونکې دی الله